Соняшник освітлював його барвінкові очі і високе, як чорнича гора, чоло. Добре жить тому, чия душа і дума добро навчилася робити. Нараз такому любо стане, нараз барвінком зацвіте, отак буває в темну яму. Святе сонечко загляне, і в темній ямі, як на те, зелена травка проросте. Вона обняла арапатий стовбур старої груші, притулились до нього щокою. Добре, що в цьому безмірі світу є його серце, здатне осіяти її, позватися до неї таким всеочищаючим розумінням і добротою, що знову хочеться жити. Відчувати порепаний стовбур дерева, траву під ногами, кування зозулі, запах матіоли, докірливий голос матері, шорхотіння їжачка в листі, червоний вогник дикого маку, Нічні притінки на пелюстках квіток, Поскрипування навантаженого воза на шляху, Шпаргийчва власного серця. Усе ти вистраждала, і тому вона належить тобі. Хоч і при той смерть вже говорить при дітях. Не малюйте, бо помрете, Катарину Васильовну. Пісна, доні. пісно. Я вже повертаюся з ярмарку. Що купила, й маю. Довго торгувалася, але себе не спродала. Тоже, як є, так і буде, тонечко. І намалюю я ще раз себе саму. Напевне, в останнє для нього. Для маленької Лесі Переяславки. Для всіх, кому захочеться подивитися в мої очі, коли мене вже не буде. В останній раз питаю Катерину, надумала? Розпливчаста Петрова поста йгоднулася за перелазом плетеного сверболозу тину. Катерина здивувалась, лиш. Розняла руки на грушевому стовбурі, поправила коси та прикрила їх хустиною. Надумала Петра, вже надумала. Пабло вименив за собою чотири ока. Замкнув мальовані двері майстерні. Кожен із його друзів-художників залишав на них дружній шарс на господаря. Розпочав цю традицію молодий, нервовий і загонистий Жорж Брак, якого привів до Пабло віршар та вигадник Гійом Апполінер, коли Пікасо збудував новий особняк та майстерню, де вирізняли і перечепили сюди. Собака процокотів кільцями по паркані, глусом описав кілька кіл у просторому передпокої, оформленому в холодних голубих тонах, на знак першого голубого періоду творчості агресивного іспанця. Стара мовчакувата служниця, котра не лише нічого не розуміла в образотворчому мистецтві, а й відверто пишалась з цим Хоча любила читати про свого хазяїна в газетах, особливо про інтимні та побутові подробиці, яких сама в домі не помічала, а вже підготувала йому ванну із хвойним екстрактом. Заправила кавоварку підсмаженою меленою кавою. Розклала на тавці білу на мелену сорочку та коричневі вельветові штани з вузькими холошами. Париж уже два місяці старанно замітають двірники, бо вузькі рурочки рішуче витіснали з вулиць широкий пльош, «Ті штани, які треба доносити, перешиваються, а нові кроються на модний манір». Не дочекавшись від Пабло ніяких розпоряджень на вечір, Пілара непомітно щесла, наче розчинилася в голубих кольорах перед покоєю. Однак він це знав, варто було господареві бодай шепнути «Пілар», як вона знову появиться перед його очима. Пабло так жадібно прислухався до своїх настроїв, Давав їм стільки волі у творах, що майже не боявся їх, а розцінував просто як матеріал для творчості. Він вже не боявся нічого, ні критики, ні старості, ні зрадити коханки, ні навіть смерті. І все ж відчуття страху таки находило на нього. Хоч лікар Жан і попереджав заздалегідь про наближення депресії, мав чіткий розроблений ним самим графік припливів і відпливів енергії розумової, емоційної та фізичної, у свого видатного пацієнта. Пабло все одно ціпанів при самому перечутті, хай навіть короткочасного, прихованого від інших, а все ж занепаду своєї душі. Боявся себе такого і ненавидів себе ніяким. Жан розважливо пояснював, що людина, з'явившись на світ, одразу ж підключається до гігантських силових ліній всесвіту і природи що її стан залежить від діяльності сонця, подихів океанів, від пори року і погоди, від загального психічного стану планети в даний час. Пабло розумів усе це, але боявся знову втратити оці кілька днів свого духовного знесилення, які завбачливо пророкував лікар. Карези Пабло завжди були глибокими виснажливими, як важка хвороба. Тоді все йому здавалося фатально марним. І життя, і творчість, і цілий світ, і навіть вся історія людства. Привчений до великих масштабів мислення, розум навіть у період свого виснаження побільшував тергізм душі до вселенських розмірів. А Жан тоді недаремно даремно старих свого пацієнта.